GARRAIA Tira, ba inauteri garaia ez da, baino uste dut mirari inauteritaz hitz egin behar dugula. Oihartzungo, inauteritaz. Gaineraz, e, iotek, e, bueno, bilera ospatuko dut, dutelako bihar, e, eta zukonduan... Mm, Bi kide dituzu, iotetaleko bi kide dituzu Ba bai, ala da, ze intxixuak eztia egun batetik beste haula jartzango plazan azaltzen iauteritan Eta, bueno, bantolatxalieta aldetik ba, gari eta jon etorridia, keixo egunon? Keixo egunon? Egunon Bueno, e, ez da inauteri garaia, ez da iote garaia, baina, bueno, lanian azteko edo bintzat hausnartzeko garaia dela, erabaki zute. Ba, joi da Ik ez da dela ostegia zer da guzak ta haute magoizko izasiko gauzak ondo antolatzeko. Ze ikusten zute ber dela hola berezikie edo inauterian inguruan, intxixua ta sorrinante inguruan. Bueno, a ver, da, ja intxixuak eta sorkinak, ez? Batez ere intxixuak edo iotere, klase edo mota o keo jaxtenen itendiela ja 20 urte pasatxo diela, ez? Eta, bueno, hasi zantalde bat, eta, bueno, ba, joten inguruan edo jartzunen e, nauteri propio batzuk emanez, eta ja joan dia formak hartzen, ez. Bere gora berak eduki ditu, joan dia burtian zeak egiten, baina nire txigara puntu batean, non, hori borobildu egin bat genuela, ikusten genuela, ez? Ez zela intxisuak in, azaldu ez? hori ba, piska bat borobildu ba, egin bardia ze intxisuak nolakoak diren soginak nolako diren eta hoien denen lotura egitea ez eta bueno ba, ba ja, jendea parte hartzen du non ez zituenak e, osa intxisuekin jaio dena ez 2010 urteuetan eta orain parte hartu baino gehiago, nahi dugu piska bat hau hobetogun no? borobildu E, dela urte bat zebuk hartu zen, erabakia izan zen e, oiko inauteriak edo tolosako inauteritako asteburu bat aurretikanikia. E, bat Batzu esan dutean, zertikan, ez dakik ze, baina Egia esan ondo funtzionatu duen gauza izan du da, ez? Ba, hinegustut e, guraldaketan agusio izan duela, ez azkenekortetan, eta ikusi dugu izaila propio izate iritsi gala. Eh, honekina ja, eh jendeek gehiago moitu dugu ta igual medio 20 gabe ostea dudar bai. Jende gehiago bebeia ja moitu dugu, generazio aldaketa kondu dira eta hasierako printzipio hauek bizkat eh, ez gara goiatzen osabatzuk bezaki uzeshaftu zen ta nahi dugu bizkat historia ikusi, eh, planteamendugura, dura siguen eh, en bebikuntzak ne ere, bai. Eh, Goizian okerrez ban bueno, hau pello ainorgakin hitzaldi eh, batean izango zute. Ze pello izango da, iote e, e, jaian inguruan tau jartzen gehienetakoa mutu dena ez, asieratikan edo. Bai, sortze bada ez, pello ez, eta pello gainean, bai, puyen inguruan eta... Bueno, barak izute ez, bai, intxisuak eta zorgin agasko mitologikoak dira, ez? Eta horrelako gainau jartzen eno, horrelako suerte dakagula, horrelako jende edukita, eta beraiek sortzaileak eta beraiek animatzea, ba, ba, bai, ber, berak etoriko da, eta be emango gaitu, bai, intxisua nolako izan behar du, ez? Hauzakta, inozoa, e, laguna, gaiztua daki huestela, beste dira, ez? Zorgin papera hori nola, ez? Eta iotetan taldea, bai, bakakek hartzen da jaian tolatzeko, ez da talde iraunko bat, ez? Orduan beti jaian tolatzen ja, gainezke tortzent zaizki gufetsak, ez? Oh, honera bakitu du ekaenean, eh. ba jairailean, honen ba, bon, ondori material didaktikoa eta gauzak ateratzeko pixka bat, ba urten eman dugu pauso bat, ez? Ba, web gunea, ez? Ba, non non toki bat informazioa non dago? Ba hori dena gehiago borobildu, ez? Faltan ikusten gain bai genuen. Eta, bueno, jendeak eh, animatziak jutia baitare ez, oso polit jada ikustia eh, inauteriak dira, bueno, jotiak dira, intxixuak eta sorri datoz, eta plaza zaltzen dia, baina horrek lanbat eskantzen duela eta jendeak uitzia gortako baitare. Baina ni joaz, genaldilean pixka txapaz hartzen jendea, ze mintegi ari patu bezala jendeak, ba, iote eta aldean ba, da baina nik zabaldu nahi dut beste behin, bakita ari aspeptu doztela, baina, Iotetaldea dena geazkein, osea, daiko edo zeinetzago ereki mintegi bada eta uste du gaina jakin baduela jendeak ze nondi eta ze dena itari jenden duguna, ez? Orduan animatu beste behin jende honei azaltzen mintegia. Beste gusti iotetaldean mintegia izete eta oihartzen go edilan mintegia badela azkenian. Hoi da se da parte hartzea bai plazasanik gustia, geokuestazioare hor da hoy iotian e, barruan. Garai e, Garaibatian, dena egun berian izaten zen, dena e, goizian kuesta ziloak mm hauza -hmm. bazkaria, eta txaldinak denak zakoak jantzi eta plazara intxixuan etorrerako, hori aldatu zen. Bai, haste gura aldaketakin e, aldatu beno, noia, azkenian. Eta guain dia, eurztira aldetan etortzen den intxixuak, larun bat egin kuesta ziloak egandetan e, intxixuak, ja jako harretagarritzen. Mm -hmm. Oida, bai, azkenin lotu zen honla, ziloari bere ziloari beregabantzia ematiaz, heleno? ikentzen pixka goizietan lanun batean, minio apresa kabezelaz ja e, egintzisoak helduzidan eta dena batea mm -hmm. pixea zen, zen Bueno, bihar ez du guesan? E, Nogun elkartuko zaten? Bueno, ba, bihar elkartuko gau zokalten, ez? Ergo jengo elkartean, el ez? Bertan utzi txikaitu hola, toki txu, txukun bat, et, txikia, ez? Eta eta guizik, goizeko hamarretan elkartuko gau, pixka eta jera, berze jende elkartuko Eta, bueno, gehor edukiko dugu itza, izdilari batzuk, ba, Peñoa Nioca, Sabias Usperregi, hor e, ere berreskuratzailea asieratzen sortutako iotetako kide baten bat ere zalduko da. Eta, bueno, oie piska bat haitu, gure galde ikurrak, eberaiei galdetu. Eta, bueno, ba, Euskal Lunak bezala, bazkari ba, baten inguruan, ez? Gure hausnakketak egingo ditugu, ez? Eta gehoa txaldian, baya, eguna boro bildu behintzat, idea horiei bultatzuk eman eta lanian hasteko martxe hartu behintzat edo onarriak finkatu. Baina joida, azkinean ondori joketa jaso eta uven gokteako gauzak pixkat e, plantea benduan. Galatu. Bueno, ba, ezagit bukatzeko zer batxe esan nahi zuten. Ez, goatu bazkairako txartelak, e, mm -hmm. gamen din txokolatean doztela salgai boste erota eta bai animatzen den jendia, animatu, e-hostea eta bila gazaltzea, ja. Mm -hmm. Bona bueno, ba, Garita Jon Millezker, gaur, oi hartzen erratin ezateatik an, alazte herrarte.